Перша книга. Хронік. Розділ двадцять п'ятий. Давид та військові начальники відлучили синів Асафа, Гемана та Єдутуна, що як пророки грали на цитрах, арфах та цимбалах. А це список людей, приділених до діла у своїй службі. Синів Асафа Закур, Йосиф, Нетанія та Азарела, сини Асафа. Під проводом Асафа, що, як і пророки, грав на царський наказ. Від Єдутуна, сини Єдутуна, Годолія, Іцрі, Ісая, Хашавія та Маттатія, шесторо під проводом свого батька Єдутуна що, як і пророки, грав на цитрі на славу і хвалу Господові. Від Гемана, сини Гемана, Букія, Маттанія, Узієл, Шевуел, Єремот, Хананія, Ханані, Еліята, Гіддалті, Ромамті, Езер, Йошвикаша, Малоті, Готір та Махзіот. Усі ці – сини Гемана, царського ведющого в ділах божих, щоб звеличувати його могутність. Бог дав Геманові 14 синів і 3 дочки. Усі вони під проводом свого батька співали в Господньому домі з цимбалами, арфами та цитрами при службі в Божому домі. Під проводом царя були Асав, Єдутун, та Геман. Було їх разом з їхніми братами, вивченими співаками перед Господом, разом усіх, 288. Вони також кинули жереб для служби. Молодий на рівні з дорослим, учитель на рівні з учним. Перший жереб упав на сина Асафа, Йосифа. Другий на Годолію, на нього самого, на його братів та його синів – дванадцять усього. Третій – на Закура з його синами та його братами – дванадцять усього. Четвертий – на Іцрі з його синами та його братами – дванадцять усього. П'ятий – на Нетанію з його синами та його братами – усього дванадцять. Шостий на Букію з його синами та його братами дванадцять усього. Сьомий на Язарелу з його синами та його братами дванадцять усього. Восьмий на Ісаю з його синами та його братами дванадцять усього. Дев'ятий на Матанію з його синами та його братами дванадцять усього. Десятий – на Шімаї з його синами та його братами. Дванадцять усього. Одинадцятий – на Азарелла з його синами та його братами. Усього – дванадцять. Дванадцятий – на Хашавію з його синами та його братами. Дванадцять усього. Тринадцятий – на Шуваелла з його синами та його братами. 12 усього, 14 на Мататію з його синами та його братами 12 усього, 15 на Єремота з його синами та його братами, усього 12, 16 на Хананію з його синами та його братами, усього 12. 17 на Йошвикашу з його синами та його братами. Усього дванадцять. Вісімнадцятий на Ханані з його синами та його братами. Усього дванадцять. Дев'ятнадцятий на Малоті з його синами та його братами. Усього дванадцять. Двадцятий на Еліяту з його синами та його братами. Дванадцять усього, 21 На готіра з його синами та його братами Усього 12. Двадцяй На Гідалті з його синами та його братами усього 12. Двадцятій на Магзіотам з його синами та його братами усього 12. Двадчей на ромамті Езена з його синами та його братами. Усього дванадцять.